פרק י. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו. ויאמר, הלא, כי משככה אדוני על נחלתו לנגיד. בלכתך היום עמדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח. ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. והנה נטש אביך את דברי העתונות, ודאג לכם לימור מה אעשה לבני? וחלפת משם והלאה, ובאת עד אילון תבורו, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל. אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידם. אחר כן, תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלשתים. ויהי חבואך שם העיר, ופגעתה חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח אדוני. והתנבטה עמם, ונפחת לאיש אחר. והיה, כי תבונה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידך, כי האלוהים עמך. וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים. שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך, את אשר תעשה. והיה, כי הפנותו שכמו ללכת מאם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים, ויתנבא בתוכם. ויהי, כל יודעו, מאתמול שלשום, ויראו, והנה עם נביאים ניבא. ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, הגם שאול בנביאים? ויען איש משם, ויאמר, ומאביהם? על כן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים? ויכל מהתנבט, ויבוא הבמה. ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו, אנה הלכתם? ויאמר לבקש את האתונות, ונראה כי אין, ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול, הגידה נא לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד הגיד לנו, כי נמצאו האתונות. ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אשר אמר שמואל. ויצעק שמואל את העם, אל אדוני המצפה. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו. ועתה, התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, ויילכד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותילכד משפחת המטרי. ויילכד שאול בן קיש. ויבקשוהו, ולא נמצא. וישאלו עוד באדוני, הווה עוד הלום איש, ויאמר אדוני, הנהו נחבא אל הכלים. וירוצו, וייקחוהו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם, משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם? ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך! וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו, וגם שאול הלך לביתו גבעתה. וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בלבם. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו. ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש.